L'institut estava molt animat i ple d'activitat I a la meva classe, la de primer D, passava exactament el mateix Hem passat les inspeccions sanitàries de rigor O sigui que ja ha arribat l'hora de plantejar-nos fer la paradeta de boles d'arròs Ara és el moment de decidir entre tots com les podem fer a Algú se li ha acudit alguna idea original? Boles d'arròs? Què podríem fer perquè fossin ben especials? Jo, què us sembla si les fem amb ingredients de tres colors? Posar tres ingredients diferents en una mateixa bola seria força divertit I a més quedarien molt bones Sí, és una bona pensada <laughs> Què? A mi em sembla que és millor no fer-li cas, Yuki Què passaria si es posa a barrejar salmó, saballots i prunes salades? Deix que seria fastigos! Ah! Aquí l'única cosa que fa fàstic sou vosaltres, nenes, canyeu de de ferro a l'escola. Fem una guerra de boles d'arròs? Una guerra? Convalls d'un contra un sense regles fins al límit. Encara que escupim sang, encara que ens trenquem els braços, lluitarem per la manduca només per una bola d'arròs. Delegat. Mm. El que podríem fer és un joc d'atzar. Un joc d'atzar? Qui compri tres boles d'arròs tindrà automàticament una altra bola de regal. Però, a més a més, entre les boles d'arròs ni podria haver algunes fetes amb ingredients estranys. Ei, mm, que què? Però no entenc com podeu seguir-li sempre a la veta! No, no li estem seguint la veta! La teva idea era massa estrambòtica. Estrambòtica? Per què? Realment creus que algú estaria disposat a designar-se només per una bola d'arròs? Ho <ríe> sento, senyor Rampell. No em diguis, senyor Rampell! Per què no pots Què penses que <ríe> Va, escolteu, ara en n'he d'anar a la reunió de delegats. Encarrega't de tot allò de les fustes. D'acord, no et preocupis. Espera't un moment. Abans de marxar, volia preguntar una cosa. Sí, jo també tinc un és molt estrany. Ah! Relaxa't, nena, que tu encara carrets més estranya i no se n'ha queixat mai ningú. Però s'ha de reconèixer que aquest tio està una mica sona. Sí, és un noi molt especial. És tot el contrari del príncep. Ho he encertat! Ai! Ja m'ho suposava que eres aquí. A tu t'agraven moltíssim els llocs alts, oi? No sé pas com t'ho fas per aparèixer sempre tot de sobte. Hola, com estem, senyor gat? Ets molt maco. Pel que es veu, els gats t'estimen moltíssim, oi? Què vols que et digui? S'acosten a emprenyar-me perquè ells volen. Que els gossos vagin amb els gossos i les rates amb les rates, Ves? <ríe> que divertit! No, no és gens divertit. Quan de petit caminava per la muntanya anant d'un santuari a l'altre, desenes de gats m'envoltaven i em pensava que se'n menjarien. <ríe> això no fa cap gràcia! Perdona? Eh. Digues, volies res? No, estava una mica amoïnada... per tu. Com que he vist que t'havies enfadat, suposo que no voldràs participar fent boles d'arròs, oi? Mentre hi hagi en Yuki, tot rotllarà com una seda, encara que jo no hi sigui. Ah! Es pot confiar en algú com ell. De sempre ha sigut intel·ligent, Estut com pocs, i força sociable. La gent que l'envolta reconeix el seu talent de forma espontània. I tot i que jo vaig ser el primer a començar a practicar les arts marcials, ara per ara ell és més fort que jo. Ja ho deia jo. El nano de l'any de la rata té alguna cosa especial. Sí, és especial. Si els comparem al el de l'any del gat, al de l'any del gat, al de l'any del gat... De ja n'estic tip... Doncs jo també puc ser una persona molt especial si m'ho proposo. No em guanyarà. Kiyo? En Kiyo és la mena de persona que té molta tirada amb la gent. Encara que no es convertís en un dels dotze signes xinesos, es relaciona amb la gent normal amb moltíssima més naturalitat que jo. En aquest sentit, m'agradaria ser com ell. M'ho veia venir En Yuki té d'en Kyo I en Kyo té d'en Yuki I potser per l'enveja que es tenen l'un a l'altre Sempre s'han tractat amb rebuig Bona feina, noies Com és que la gent sempre ha de tenir inveja dels altres? Com és que no se n'adonen de les bones qualitats que tenen? Què carai és això? Vols obrir una botiga de boles d'arròs o què? Ah, ja t'has llevat, Guió, tan matinador com de costum. Ja ho saps, sempre matino. Ah, no, Guió! I què les fas amb coses fastigoses? És que només feia proves per veure com podia fer les boles d'arròs pel joc d'atzar de l'institut. A tu no s'ha tacut cap idea original? Amb ous de bacallà o món n'hi haurà més que prou. Au, vés, me les prepararé ja mateix. Kiu, fas molt bé! Eh? Ets boníssim, fas les boles molt bé! Què? Ets fantàstic, m'ha sorprès. Quan em toca entrenar m'he de fer el dinar jo mateix. Que pugui fer no significa pas que m'hagin de sortir bones. No t'ha passat mai pel cap que si t'escarressessis de de debò entrenar-te a fer boles d'arròs com aquesta les faries també que tothom et tindria molta enveja? Cap babau s'entrenaria a fer boles d'arròs! Oh? Mare meva, d'on cari treu aquestes idees absurdes? Tot i que l'he falagat no canvia d'actitud. Les seves qualitats? Oh, vés a saber, potser les té clavades a l'esquena. Mm? H? Eh? Per exemple, si les virtuts de la gent les poguessin comparar amb les prunes que posem a les boles d'arròs, estic gairebé convençuda de que les prunes estarien a l'esquena de les boles d'arròs. Per tot el món, a l'esquena de cada persona, hi ha prunes de formes diferents, de colors diferents i de gustos diferents. Però com que les duen posades a l'esquena, segurament cap d'aquestes persones les poden veure i es pensen que no en tenen cap. Que només són una pila d'arròs blanc, malgrat que això no sigui veritat, perquè a l'esquena també duen una pruna. I potser és per això que tenim enveja d'altres persones. Que veiem les prunes dels altres i no les nostres. I jo la puc veure, Kyo, l'estic veient. En aquest moment puc veure la teva pruna. Veig que tens una pruna, és extraordinària. De debò, Kyo, a l'esquena la puc veure. En Yuki és un noi fantàstic, però tu també ho ets, Kyo. Ai, burra, m'agradaria saber on traus aquestes idees ridícules. I no sé pas per què, carai, han de ser prunes. Era un exemple per comparar-ho amb les boles d'arròs mm. oh, Perdona, però és que he deixat la tatera al foc Toro Sí Endús una Tu també endús una a l'esquena Dús una pruna Eh? Jo la puc veure Ho dius de debò? Però no cal que t'embalis, que és una pruna petita A mi m'agraden les petites Molt, però que molt petita sí. Gairebé... Fins i tot ara hi deu haver gent que t'enveja enveja d'algú altre Però també hi ha gent que ens admira sense que nosaltres ho sapiguem Quan reflexiono d'aquesta manera M'adono perfectament que m'he d'esforçar una mica més I cada vegada més i més Sense parar en cap moment i llavors va arribar el dia de la Festa Cultural. Nois, aquesta caseta està un pèl torta. No cal que siguis tan prim mirat, amic dels gats. Això, amic dels gats. No cal tirar la terra, amic dels gats. Si sí, us penseu que sou, amic dels gats, amic dels gats? Però què passa? Us em de mi o què? Ja et coneixem, noi. Tens varia la llengua, però t'encanten els animals. I ets un tio superamable. Oi? Ai... La màneca! Que... Us juro que mai de la vida m'han agradat... Me n'alegro la... que vegin que s'equivocaven amb ell. Organitza un bon merder i fot al camp. Mira que és pesat. Però de moment ha tornat a la feina sense posar pegues. Ja m'estranya. Tu tens una manera de fer i has de pensar que en on té un altre. Què? Hola, Yuki! Noies. La veritat és que hem vingut perquè tenim un regalet per tu. Volíem que el t'haguessis posat durant la festa i totes hem col·laborat per comprar-te'l. Posar-me què? Sorpresa! Un vestidet especial per tu. Ve mit joli. Eh, te ho dic estem. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Ostres, una tevenent molt. Potser guanyarem el premi al millor plat. Jo trobo que les capes de la són realment boníssimes. Què? No n'hi ha per tant. I aquesta bola de rosa al gat es m'alcuca. De fet, qui contribueix més a la pujada de vendas de la classe és... Ah! Que ah! guapa! Eh? Ah! Prou! Ja n'hi ha prou! No deixarem que li feu fotos. En Yuki no li agrada gens això. Amb vestit està massa guapo i tot. No sí, però jo diria que potser ve tampar d'en Yuki amb alguna cosa. Deixa'l, deixa-, l, deixa l estar. Segurament no deu suportar que l'hagin fet vestir com una noia. <ríe> Perquè he de saber que té un complex que no s'aguanta amb això de tenir cara de noia. Yuki! Ah! Yuki, així sembles una noia. Ostres, no ho entenc. Com és que és aquí? Eh? Que coneixes d'alguna cosa? Momiji, no corri sol amunt i Yuki i ja he comprovat que esteu bé. Hattori! Hattori, oh, són coneguts teus? Sí, oh, oh, que és a tothom, em presentaré. i em dic Momiji Soma i aquest és en Hattori Soma. Són som parents d'en Yuki i d'en Kiyo. Són parents vostres? Sí, o són. Que vingui en Momiji passi, però per què havia de venir en Hattori? Aleshores, aquest parell també els deu passar allò dels dotze signes. Bé, i ara has de respirar a fondo. En Hattori és metge. Ho dius de debò? Jo diria que no tens per què examinar-me l'escola. Això et passa per no venir a fer-te la revisió un cop al mes, com em vas prometre. Revisió? Yuki, que estàs malalt o trobes malament? Què? No, no. En Yuki té els bronquis molt delicats. Quan era una criatura, patia malalties tot sovint. A mesura que es fa adult es va enfortint. Però jo el controlo. Suposo que tu ets la Toro, oi? Sí, molt de gust de conèixer't. En efecte, és una noia normal i corrent. Perdó? Hattori! Ai! No et la taula de la paradeta! Però què fas, idiota? Surt! Em perdoneu, ho he de segon. Per què has vingut? Deixa les queixes per la Quito. Quan va saber que se celebrava la jornada cultural, va voler venir. Què? Com que estava a més de 39 de febre, el seu metge el va aturar. Però és clar. A canvi de quedar-se, em vaig veure obligat a venir jo en comptes d'ell. De manera que he vingut a acompanyar-m'ho a Migi i de passada podré veure com us va a tot. Vaja, doncs no veig que l'acompanyis gaire. Hauria sigut millor venir al vespre, que hi ha menys gent. Però estigues tranquil. No et pensis que he vingut a fer-li mal a la toro, Yuki. Finalment, la Kito ha determinat que no se li faci allò. Ah. No et moguis d'aquí, entesos? Oi? Ets la Tauru, Honda. Jo soc en. Tu ets en Momiji, oi? Ostres, recorda que que en recorda que també ets Que content que estic. Espero que siguem molt, molt amics. Sí. Uix. Una casa suposo que saps allò dels dotze signes del zodíac xinès. Mm. Doncs sí. Visca! Mm. Això significa que... Espera, marrec pervertit. Però escolta, si ella ja ho sap, tenés que em transformi davant seu, no? Pensa on ets, ruc! O sigui que aquest noi també és un d'aquells dotze signes. La toro és bonica i per això la vols per tu sol, oi? Segur que t'hi abraces cada dia. Idiota! Qui la faria, una cosa així? T'has espinat! Ai! Què ha hey, què ha passat? Una explosió? Què, d'on ha sortit aquell conill? On és, en Momiji? Un moment, però si és la roba que duia en Momiji. Què ha passat? Però aquí és estrany. Ha deixat la roba i ha marxat? On, On és? A més, d'on ha sortit aquell conill? Això és molt estrany. T'ho olvides no alguna cosa. Llavors, jo també sóc molt estrany. Soc un home, però amb aquesta roba... Ruto, tu ets el millor, Yuki. Si fossis una dona, no et podria deixar en pau. Sí. A mi, com a mi, no sembles bé. altra cosa que una noia. No et desanim. Moltíssimes gràcies, Yuki. T'has sacrificat per fer-los canviar de amb una tècnica molt enginyosa. Malaït, Marec, dones del que has fet? Castigat una setmana sense sortir de casa. Això no és just. Tots dos em feu por! No abusis de la bona fe de la Toru! Quin problema. Aquesta vegada tot ha anat bé perquè en Yuki ha aconseguit distreure'ls. Mm, sí, a ell li encanta fer el Mariet a l'ull! Vols que et llenci més amunt? Rotota fastigosa! Momiji, ja saps que has d'anar molt de compte. Aquest marrec no para de portar-nos problemes. Va, tornem cap a casa, Momiji. Ja, vull parlar amb la Toru més estona. Per què no us quedeu una estona, ara que hi ha més tranquil·litat? Si et tornes a portar malament, de dret cap a casa. M'ho havies promès, No i ets un avorrit. Foteu al camp! Ai, de què ha anat que em descullo de fer una cosa important? Yuki, qui Kyo, poseu-vos allà. Què? què vols? Heu de respondre breument les meves preguntes. <ríe> Quan fan 3 més 3? Sí. La Kito em va demanar que us fes una fotografia. La foto ha quedat molt bé. Adéu, nois. Adéu, nois! Hattori! Espera un moment! Quina llàstima. Al final no he pogut conèixer gaire en Hattori. És espantós. Ah? Què dirà la Kito quan em vegi vestit així a la foto? Continuar fent aquesta fila és insuportable. Però què dius, ara, si tot tothom t'ha dit guapo? A cap noi li agrada que li diguin bufó. Em sap greu, però no et vull enganyar. Jo també trobava que estaves bufó. Jo no volia de cap manera que em veiessis vestit així. Tot això és vergonyós. Sóc un simple. M'hi hauria d'haver negat de bon començament. Jo aquí no t'entenc, cada vegada que la mare em deia que estava bufona em posava molt contenta perquè dient-me volia dir que m'estimava moltíssim Ets tan bufona Gràcies Em feia molt contenta sentir-la Allò era una expressió del seu amor Mare, però mai més m'ho tornaràs a dir que siguin aquestes coses significa que hi ha persones que t'estimen. Oh, d'això... tot això no porta en lloc. No, és sorprenent. Però quan t'ho sento dia tu, estic més tranquil. Sí? Entesos, doncs. M'hi quedaré una estoneta més per agrair-los al detall. Però abans... Em pots ajudar a treure això d'aquí? Em sembla que se m'ha enganxat un botó als cabells. Sí, tant. Aquests vestits occidentals són difícils de posar i treure Estic segur que tu et quedaria superbé <ríe> Em sembla que a mi em quedaria fatal Però a tu sí que et queda bé, sembles una princesa Ets molt bonica eh? Creu-me, t'ho dic de debò Tu encara ets molt més bonica Has recuperat la màquina de retratar? Calla, pesat! No, no he pogut. Escolta, Toro... Què? Què vols? Si mai tornes a veure en Hattori, m'has de prometre que evitaràs per tots els mitjans quedar-te sola amb ell. Eh, però per què ho he d'evitar? Veuràs, no vull dir que en Hattori sigui una mala persona, però és clar. Recorda que ja et vaig explicar el que va passar fa anys enrere quan es va descobrir que em transformava. En aquella ocasió, la persona que els va esborrar la memòria a tots... Va ser precisament en enjatori. Per això, si alguna cosa t'enbuïna, o si tens un problema. Tor del primer primer la sala de reunions del primer pis immediatament. Com és que em criden a mi? Què Déu em voler? Vaig a veure què volen, disculpeu. Hola, perdona que t'hagi fet venir d'aquesta manera. En Kyo no és cap problema, però amb en Yuki present no hi hauria manera de tenir una conversa com cal. M'acaba de dir que mai em quedi sol amb ell. Aniré al gra. Aquesta és l'adreça de la casa del Soma. Vine a veure'ns quan tinguis temps. Vull tenir l'oportunitat de parlar amb tu, encara que només sigui una vegada, de coses importants. Naturalment, no has de dir res ni a en Yuki ni als altres. I tampoc tens cap dret a negar-t'hi. Entens què significa això, oi? I ara què faig? Això vol dir que si m'hi m'esborrarà la memòria? Però potser sí que m'ha de parlar d'alguna cosa important. La mare em va dir que no havia de desconfiar dels altres perquè sí. D'acord. No t'amoïnis. De debò, no et preocupis. Jo seré amb tu per vigilar que no et faci cap cosa lletja. Sisplau, vine a casa nostra. Momiji! Momiji! La Toru és una noia, és normal que li faci poca quedar-se sola amb un home. Vinga, Toru, vine a veure'ns a casa. Momiji! Si en Momiji és amb mi, em sentiré més tranquil·la. Tot d'una, en Hattori m'ha ordenat que vagi a casa seva. A la casa principal del Soma. I ni en sigure, ni en Yuki, ni en qui on poden saber res. No sé pas quina mena de conversa m’espera en aquella casa.